Rapunzel A fost odată ca niciodată un bărbat și o femeie care locuiau singuri într-o căsuță. Ei nu aveau copii, dar și-ar fi dorit mult o fetiță. În casă era o fereastră, de la care se vedea o grădină frumoasă. Era plină de plante și flori minunate. Grădina era înconjurată de un zid înalt și nimeni nu cuteza să intre, căci grădina era a unei vrăjitoare, care avea puteri mari și toți se temeau de ea. Într-o zi, femeia stătea la fereastră, când văzu o salată frumoasă, proaspăt crescută. Era atât de proaspătă și verde, încât i s-a făcut poftă, femeia i-a spus soțului ei. Îmi doresc foarte mult să mănânc o salată de acolo. Dar este a O, Oh, te rog, adu-mi o salată! Îmi este atât de poftă! Nu voi mânca nimic altceva decât salată! Bărbatul se îngrijoră și început să se gândească cum să pună mâna pe salată. Dorința îi creștea pe zi ce trecea și pentru că bărbatul nu-i aducea salată, femeia se simțea din ce în ce mai rău. Soțul ei îi aduse multe lucruri să mănânce, dar ea refuza. Nu voia decât salată. Soțul ei era înspemântat, așa că într-o noapte s-a hotărât să meargă să îi ia salată. Stai liniștită, draga mea! Îți voi aduce salata! Dar e foarte riscant, dragul meu! Nu mi pot lăsa soția să se stingă, așa că îi voi aduce niște salată. Oricare ar fi prețul! Și cum se întunecă, își făcu curaj și se cățără pe zidul grădinii vrăjitoare. Smul se îngrabă o mână de salată și o duse soției lui. Soția o mâncă cu poftă și se simți mai bine, dar o mână de salată nu era de ajuns. Avea un gust atât de bun încât dorința ei de a mânca salată creștea. A doua zi, bărbatul se cățără din nou pe zid la lăsarea Ha? Dar de data asta o văzut pe vrăjitoare cum îl pândește Cum îndrăznești să-mi intri în grădină și ca un hoț să-mi furi salata? Vei regreta amarnic! Te rog, iartă-mă! Soția mea este însărcinată și a văzut salata de la fereastră. I s-a făcut poftă și a spus că o să moară dacă nu gustă din ea. Și de ce nu mi-ai cerut voie? Mă temeam că nu mă vei lăsa să iau din salată. Dacă e adevărat ce spui, te las să iei câtă salată vrei. Dar... Cu o singură condiție. Uf! Trebuie să-mi dai copilul pe care soția ta îl va aduce pe lume. Oh! De frică, bărbatul acceptă târgul. Timpul trecu și copilul veni pe lume. Era o fetiță. Cei doi erau foarte fericiți. <gri> La scurt timp, veni și vrăjitoarea. Îi puse fetei numele de Rapunzel și o luă cu ea, lăsându-i părinții copleșiți de durere. Vrăjitoarea o încuie într-un turn, departe, în pădure. Turnul nu avea nici ușă, nici scară, ci doar o ferestruică micuță în vârf. Rapunzel crescu acolo crezând că vrăjitoarea este mama ei adevărată. Cu timpul, și părul îi creștea tot mai mult. Vrăjitoarea văzu că părul lui Rapunzel are puteri magice vindecătoare, așa că nu îl tunse niciodată. Când vrăjitoarea voia să intre în turn, stătea jos și o striga. Rapunzel! Oh!”. Rapunzel, lasă-ți părul în jos! E mama ta, iubito! Rapunzel avea un păr lung superb, blond precum aurul. Când auzea vocea vrăjitoarei, își lăsa părul să-i cadă pe fereastră până la pământ. Vrăjitoarea se urca cu ajutorul părului ei auriu. Pe măsură ce Rapunzel creștea, își dorea să iasă din casă și să vadă lumea de afară. Dar vrăjitoarea îi spunea că lumea de afară e crudă și rea. Că oamenii o vor omorâ dacă iese. Te-am adus aici, ca să fii în siguranță! Când Rapunzel a împlinit 16 ani, era nerăbdătoare să iasă din turn de ziua ei. Mama, Ce e? M-am gândit la ceva. Ce anume? Am 16 ani Sunt destul de mare pentru a ieși din turn Ca să-mi servez ziua de naștere Poftim? Nici vorba! Am tot citit despre oraș Și pare minunat Toți oamenii aceia Mâncarea, luminile Totul Nu! No, doar ți-am spus că lumea de afară e crudă Aici ești în siguranță Te rog, mamă Aș putea face atâtea lucruri grozave, aș avea atâta de învățat, Atâta de văzut Am spus nu, Rapunzel! Dar mă descurc singură în lume, sunt destul de mare acum Uită-te la tine, ești neîndemânatică! Nu vreau ca lumea să profite de tine! Ba nu sunt! Nu vei pleca niciodată din turn! Niciodată! Fac asta pentru că te iubesc! Aș vrea să pot vedea orașul, măcar odată. Îmi doresc să mă ducă cineva acolo." Astfel trecură vreo doi ani. Într-o bună zi, un prinț trecea prin pădure, când auzi pe cineva cântând. Cum se apropie de turn, auzi un cântec atât de frumos încât se oprit să îl asculte. Era Rapunzel care își omora timpul cântând cu vocea suavă. Prințul vreau să urce la ea și căută o ușă de intrare în turn, dar nu găsi niciuna. Se întoarse călare acasă. Dar cântecul îi atinse inima, așa că se ducea în pădure în fiecare zi și asculta. Într-o zi, pe când stătea după un copac, văzu o vrăjitoare apropiindu-se, care strigă Rapunzel! O, oh, Rapunzel! Lasă-ți părul în jos! E mama ta, iubito! Atunci Rapunzel și-a lăsat în jos părul cel lung și blond, iar vrăjitoarea s-a urcat pe el până la ea Hei! Dacă aceea e scara din turn, atunci îmi voi încerca norocul cândva! A doua zi, cum început să se întunece afară, mersă la turn și început să strige. Rapunzel! O, Rapunzel! Lasă-ți părul în jos! E mama ta, iubito! Părul se răsfrânse în jos. Iar prințul urcă. La început, Rapunzel se sperie foarte tare când urcă bărbatul pe care nu îl mai văzuse când? Tu cine ești? Eu sunt prințul. Cum ai ajuns aici? Prințul îi spuse că inima sa fusese mișcată de cântul ei și că nu mai avea pace dacă nu vedea cine cântă. Lui Rapunzel îi dispăru frica, iar prințul fu vrăjit de frumusețea ei. O întrebă. Vrei să te căsătorești cu mine, Rapunzel? Vrei să fii soția mea? Rapunzel se gândi puțin Mai bine să mă ia pe mine de soție Mă va duce să văd orașul și îmi va arăta lumea de afară Îi spuse da și își lăsă mâna între lui Dar nu știu cum să cobor dacă îmi las părul în jos, cum voi ieși? Prea bine Mă voi gândi la ceva! Mă voi întoarce mâine și te voi lua de aici! Când prințul coborâ din turn, vrăjitoarea îl văzu și înțelese ce se petrece. Rapunzel! O, oh, rapunzel! Lasă-ți părul în jos! E mama ta, iubito! Uh! Nu îndrăznești să vrei să pleci de aici! Te-am hrănit și te-am crescut! Ah. Cum pot să mă trădezi în felul acesta? Vei plăti pentru asta! Ah. De furie a prins frumosul păr al lui Rapunzel, a luat-o foarfecă și țac-țac l a tăiat. A fost neîndurătoare și a trimis-o pe Rapunzel în pustiu departe ca să sufere. În seara următoare, vrăjitoarea îl aștepta pe prinț să apară, iar când prințul a sosit, el a strigat. Rapunzel! O, oh, Rapunzel! Lase-ți în jos părul auriu! Vrăjitoarea a lăsat în jos părul lui Rapunzel, pe care îl tăiase. Prințul s-a urcat, însă sus, în locul lui Rapunzel, iubita lui, îl aștepta vrăjitoarea, care îi arunca priviri răutăcioase. Ai venit după scumpa ta, punzel, Dar pasărea asta și-a părăsit de mult cuiburi! Ai pierdut-o și n-ai să mai vezi niciodată! Vrăjitoara l-a aruncat din turn. Prințul căzut pe niște spini care i-au scos ochii și l-au orbit. Neputând să vadă nimic, a rătăcit prin pădure, mâncând iarbă și rădăcini. A rătăcit așa preț de câțiva ani Într-un final, a ajuns în deșert Unde a auzit o voce suavă Care îi suna cunoscut Apropiindu-se, a spus Rapunzel, tu ești? Rapunzel l-a recunoscut și a început să plângă Două din lacrimile ei au căzut pe ochii lui iar ochii s-au limpezit pe dată și a început să vadă ca înainte. Ua! Apoi s-au întors în regat, unde prințul a fost primit cu mare bucurie. Regele și regina erau fericiți că și-au regăsit fiul pierdut. Mai apoi, oamenii din regat au descoperit că ea este fata pe care o furase vrăjitoarea. Astfel, Rapunzel a aflat cine sunt adevărați ei părinți s-a dus să-i cunoască. Atunci părinții au spus că vrăjitoarea murise și că ei erau bucuroși că ea se făcuse așa o femeie frumoasă. Cuplul a decis să se căsătorească. Regele a anunțat căsătoria și că va fi mare sărbătoare în regat. Regatul era scaldat în lumină și fericire. Au cântat... Au dansat Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți